що 200 тисяч американських доларів насправді не така вже і велика сума для такого масштабного будівництва. А тому, поки не почнуться реальні роботи, ніхто не мав ані найменшого бажання ризикувати, вкладаючи значні кошти у такий фантастичний і химерний проєкт. За кілька днів я, Тьомик та Маруся, Зібралися у номері готелю на нараду. Окрім нас, у кімнаті сиділи двоє запрацьованих і туповатих на вигляд перуанських чоловіків. Звали їх Дженаро Модесто та Мауріціо Хернен. І це я привів їх з собою. «Радіти нам рано», – стримно почав я. «Ми виграли бій». Однак війна все ще триває. Як ви розумієте, нам потрібно ще найшвидше відбити свої бабки, аби повернути кредит. Хіба землю не розкуповують? поцікавилась білявка, тримаючи в руці яблуко і роздумуючи, їсти його чи ні. За вчорашній день я відповів на півсотні дзвінків. Усі телефонують, цікавляться, однак ніхто поки що не попросив підготувати йому договір купівлі-продажу. Артем безтурботно хмикнув, сліпо вірячи у мою щасливу зірку. «Розказує, що ти надумав, Макси?» «Ми можемо посивіти, дожидаючись початку прокладання залізниці». Розважливо мовив я, як завжди, сповнене відчуття власної вищості. А тому нам слід самим почати будівництво Деліріона, тим самим подавши приклад іншим. «Почати будувати місто?» В один голос вигукнули мій напарник і його подруга. «Так», – підтвердив я, – «для початку наймемо кілька бригад копачів» і почнемо рити ями під фундаменти головного кварталу. Насправді, ми лише імітуватимемо спорудження міста. Все, що від нас вимагається, – це здійняти типовий для всіх будівельних майданчиків рейвах та шарварок, створюючи видимість запеклих робіт. Я замок на миті продовжую вже іспанською, сівши в півоборта до перованців. Я взяв на роботу з цих двох досвідчених і висококваліфікованих бригадирів. Познайомтесь, їх звуть Дженаро Модесто та Мауріціо Хернен, і вони допомагатимуть нам на будівництві. Песькова ті мужички ніякого підвелись і б клонилися. Слухай, чувак, стурбована перевив мене Тьомик українською. А за чиї гроші ми найдемо бригади? Ми ж усе до копійки вгатили в землю під Деліріоном. За державні, задоволення власної винахідливістю випалив я. Ми виплачуватимемо зарплатню робітникам з державного асигнування. Хіба це несправедливо? тому що й на столичній будівельній корпорації пересвідчиться, що будівництво почалося. Ми сплавляємо всі наділи по найвищій ціні, мерщій, драпуємо куди-небудь у гори до Чилі чи в Аргентину. Бачиш, мій товариш, штрикнув білябку, Підбіг і з гордістю показав на мене. Він просто гуру в великому бізнесі. А ж ми з тобою тьома рушаємо в пустелю і починаємо роботи, підводжу під сумока. А ти, Марусько, лишаєшся в лімі і сповіщатимеш мене про всі перепетії під час виділення коштів. Підозрюєш, це може зайняти трохи часу. Питання є? Питання нема, хвацько рубанув мій напарник. Тоді до праці. Наші мільйони чекають на нас. Я по діловому потиснув дівчині руку, Тьомик пристрасно її обійняв і чмокнув. І ми розійшлись, аби довести до логічного кінця мою конгеніальну аферу. Рано вранці наступного дня Джинара, Мауріціо, Артем та я на старенькому джипі Сузуки обіжали хутори довкола Далі Ріона, наймаючи копачів. Як це не прикро, але грошей у нас не було ні копійки, заледве вистачило на бензин. Відповідно, завдатків ми не давали. Тім, чутки про новобудову століття напрочуд швидко докотилося навіть у таку глушину, як пустеля Наска. де околишні селяни пронюхали, що фінансуванням вже схвалено Конгресом, а тому з легкістю вірили нам на слово, погоджуючись почати працювати без авансу. Свою роль відіграв також той факт, що можливість заробити добрі гроші в цих місцях Терпляється ой, як нечасто, тож мені практично не доводилося користуватися власним красномовством, аби рекрутувати найбільш витривалих перуанців. Через два дні ми набрали достатньо людей і сформували шість бригад, кожна з яких налічувала по 16-20 робітників. А після тьомика офіційно представили всім в якості головного архітектора Долеріона, а Ромодеста та Мауріціо Хернена превселюдно назначили його заступниками. Наші поліві бригадири, як і решта перуанців, поки що служили за спасибі. Щоправда, поділивши між собою робітників вони з гордістю усвідомили, що у підпорядкуванні кожного з них знаходиться аж по півсотні людей, а тому на перших порах навіть не заїкалися про платню. Вже наступного ранку наша хватська будівельна ватага взялася до праці. На ділянці, котрої відвели підділовий центр Далеріона, я власновручі розмітив кілька головних будівель, згідно із затвердженим конгресменами генпланом. Затим ми притарабанували з найближчого села позатого католицького священника і здійснили коротеньку церемонію відкриття і заснування міста, під час якої я, як неофіційний представник влади, виголосив шпарку промову. І тоді робота закипіла. Того ж дня від Марусі надійшло перше СМС-повідомлення. Асигнування виділили, Конгрес формує комісію, яка контролюватиме розподіл коштів. Я, незволікаючи, відгукнувся. «Чудово! Тримає нас у курсі подій». Дай знати, як тільки можна буде отримати гроші на фундаменти Деліріона. Ми почали роботи. Селюки поки що копають за спасибі. У договорах, які ми пропонували всім найманим робітникам, значилося, що оплата праці проводитиметься щотижня відповідно до об'єму закінчених робіт. Крім того, ми зобов'язувалися забезпечувати перуанців триразовим харчуванням та дахом над головою».